обсувався і нікому в містечко його направити. Ось яке це містечко в Антрімі. Ясна річ, що Лейн-старший небагато мав прибутку з торгівлі газу. За три місяці перед описуваним днем Лейн-старший постукав у двері хати Лейна-молодшого. Лейн-молодшою це одмивав щіткою руки після сірчано власного заводу. Робота там тяжкенка, бо немає пристойної вентиляції, квас розділяти просто по підлозі, і дух стоїть такий, що хлопчик Лейна Молодшого починає чхати, коли батько ще тільки переходить двір. Так от, Лейн Молодший чистив щіткою з милом руки, а його дружина, бажаючи догодити Богові в суботу, робила святковий пудинг. Вона виглядає як дівчина, вони тільки два роки як поженилися. І вона не встигла ще спаскудитись у святому шлюбі. Одне тільки погано, нема чого одягти на святки нового. Нема нічого й для хлопчини. Він попалив нові штанці квасом, влаштуючи собі сірчано квасний завод у куточку кімнати. Лейн молодший живе у своїй хаті, отже син його може там хазяйнувати. Батько Лейн зоставив молодшому в спадщину хату за містом а старшому заповідав на збиранні з фарми гроші. Все це було дуже добре, але хата стояла надто близько за воду. Дах увесь укрився іржею, і його можна було пробити кулаком. Гас поїв дерево на лудках вікон і на одвірках. Лейн молодший дуже був не від того, щоб переселитися з цієї хати де-інде. «Здоров, друже», – сказав Лейн старший, заходячи до хати. Тим часом. Сашко йшов та йшов додому, оминаючи групки певних людей і намацуючи в кишені бравнінга. Підійшовши до дверей свого ательє, воно ж спальня, художник спинився. Коли під'їзду стояло троє людей і розмовляли проміж себе. Один із них здавався Сашкові фатально схожим на того, що був у нього сьогодні вранці в ательє. Сашко посвистуючи пройшов собі повз свої двері, ніби він тут ніколи і не жив. Глянувши на грубку, він пізнав у ранішнього пивного чоловіка. Той, на щастя, не звернув на нього ніякісінької уваги, коли не рахувати того, що одригнув пивом на Всеньку вулицю. Товариші його переглянулись і теж гіконули. Сашко відходив вулицею. За вулку показалися ще три фігури і пішли йому на зустріч. Пішли швидким рішучим кроком. Двоє йшло спереду. Третій трохи відстав і роздивлявся на всі боки. Сашко вирішив, що краще мати діло з трьома п'яними, ніж з трьома тверезими. Отже, він повернув назад і пішов до своїх дверей. Проминувши двері, він раптом перевернувся на підборах і стрілою ринову під'їзд. Він щасливо проскочив крізь шерих і вітром став збігати по східцях. Але на четвертім ступені він зачепився носком Джиммі за східці і впав. В ту ж мить троє пивопивців вдерлися в будинок. Сашко не мав навіть часу добре пожаліти, що він забув літати, як уже один з фашистів носів на нього. Але Сашко недурно був тверезіше від нього, Він копнув його ногою в живіт, розлягся голосний певний відрих, і чоловік откотився геть. Але двоє других були вже тут. Кожен схопив Сашка за руку, і за одну секунду вони витягли його на вулицю. Третій підвівся, і йшов ззаду, і держав Сашка за комір. Сашко відчув, що його справа в певних руках, і йому зробилось трохи не по собі. «Отпустіть мене в цій хвилі», – сказав він по-німецьки. Трої не звернули на його слова ніякісінької уваги. Тоді Сашко лягнув ногою назад. Задній застогнав, випустив коміра. Сашко закрутився, мов в на сковорідці, випростав уже одну руку, як раптом він почув на шиї холодну сталь револьвера. Він спинився на мить. Його схоплено за руку. Обмацали його кишені і витягли бравнінг і документи. «Зле», – подумав Сашко. «Це пахне вбивством і знищенням документів». Врешті яке діло фашистам до прав угодовського уряду. Заб'ють та й потому зле. Вони одійшли кроків з десять від Ганку.